Det där var alltså ett äh, litet CorvCast-intro från äh, Johan Karlsson, min äh, webmaster, han som äh, har gjort Clutch.se och hjälpt mig med mycket annat här i livet. Han... Äh, han tänkte han skulle göra ett intro till mig som var en blandning av lite sådär klassisk radio, lite mix megapol, kanske och också lite kops med alla de här varningarna. Att se upp nu för här kommer våld och tottar, lägg er barn och lås in er döttrar för nu är jävla kommer korvkasten. Jag vet inte om det är sant riktigt, det, det, det har väl aldrig varit så hemskt mycket på gränsen här förutom när vi skulle döda med hundvalpar eller något men... Men det kan vara bra vanen då för att <går> nej, nej det här kommer inte bli ett, ett farligt avsnitt. Ta det lugnt. Men det är väl så att vi behåller den här ett par veckor. Vi kommer ju stå klart att köra nobody's business också. Men ett par veckor till får den här Johan Intrum vara kvar. För, eller då ett par veckor. Vad betyder det i Det betyder det blir ett halvt avsnitt. Eller ett tredjedels avsnitt. Men ett par avsnitt till där kan vi väl ha kvar. Den får vi se när vi tröttnar på den. Eh, vi ska väl börja lite med, Inge, inga där, men, men ändå lite som en ursäkt. För att, för, för, jag, jag vet inte, det, det som ni förstår, det, det börjar bli svårt att komma på vad jag gör med de här jävla podcasterna. Men, ett problem som jag börjar känna i min hjärna, det är, kommer jag berätta samma sak fler gånger? Och istället för att på något sätt gå igenom de avsnitten jag redan har gjort och anteckna alla, alla, alla små anekdoter som har behandlats, så säger jag bara... Eh, förlåt i förväg om det nu börjar repetera, om det börjar komma gamla grejer återigen. Jag tänkte börja lite med en, en spaning. Och det där, egentligen är jag inget fan av spaningar för de måste vara så himla bra för att de ska, ska funka. Eh, antingen blir de liksom för generella så att det, det, det, det blir, de blir inte så roliga och träffsäkra. att det handlar någonting om, tänk i trafiken eller någon sätter sig sådär eller sådär. Och, och det blir liksom ja, om det, inte är, om det inte är specifikt så blir det inte så bra. Eller så är de för interna så de är svåra att och liksom identifiera sig med att kanske, har ni tänkt på hur det luktar vid lunchtid i naturvetarhuset i Linköping universitet? Det blir liksom lite sådär också, jaha, det kanske är fem stycken som vet det kanske. Men resten av oss, vi måste föreställa oss ungefär vad vi tror liksom. Så att, men jag har kommit på en spaning och det här, det här är liksom... Det bara slog mig precis när jag skulle sätta på micken. För nu har det gått så jävla lång tid. Så jag tänker samma om jag inte har någonting att prata om. Sätta på micken och så ser vi vad det blir. Och då bara kom det till mig. En jävla grej alltså som jag har tänkt på. Och den här är liksom. Jag, jag, jag, jag drar ut på det lite. För att jag måste, jag måste bearbeta den lite. Den är liksom lite. Den är inte ens ren, Men den är liksom. En halv ren kanske. Alltså mellan 12 och 6 Så är den. Och. Det är då en liten spaning som kräver <går> att du som lyssnare har ett väldigt bra bildligt sinne. Eller är snabb på att bild -google. Det är två ja, Du behöver se två bilder framför dig. Och så kommer du behöva dra ett, <går> ett likhetstecken däremellan. Och det kräver också att du har någon form av relation till två tv-serier. Jag, jag hör ju här att, att det blir lite stökigt redan. Det är liksom ungefär 40% av redan faller bort som inte kommer kunna klara varken visualiseringen, bildgooglingen, kanske sitter du på tunnelbanan eller i en buss eller kör din egen bil, värst var du är rik då. Eh, så att, hur ska du kunna göra det här? Men du kanske har någon relation till de här tv-serierna. Du kanske kan få bilden framför dig. Eh, jag tänkte säga jag bara, jag, bara, jag bara lägga upp den och sen knippar vi direkt in i Nobody's Business så att jag slipper stå till svarstillen den här. Jag, jag slipper liksom få den här efter spelet jag bara, jag bara släpper den och så går vi vidare in i avsnittet. Och, och jag måste också förklara att det är lite problem med logiken för att det kräver bland annat en asiatisk man som ska bli en fluga. Det är ju lite sjukt. Men jag, jag bara säger det nu Och sen kommer introt Och ligger <laughs> nu Här kommer den <laughs> Okej, okay, nu är jag seriös Nu kommer den Räddningspatrullen Och Mythbusters Nu kör vi Sometimes drunk Nobody's business if I do nobody's business, nobody's business.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 av det som vi snackar om här i korvkasten, det blir ju eh, lite naket för mig eller lite utelämnande att jag på något sätt får chansen att blotta alla all fel i mitt huvud. Det är väl inte fel, alla är väl lite sådär. Men jag känner, det är såna här saker som vi har pratat om i korvkasten som man så sällan pratar öppet om bland människor. liksom Hur man tänker och hur man ser på saker så att man får liksom chansen att ventilera ut det. Och har man tur så är det någon som skriver på forumet. Jag tänker också lite så. Har man otur, då är det någon som ringer snuten. Men jag hoppas inte att det här ska vara en sån grej. Men jag fick liksom en jättebekant känsla. Jag vet inte om ni känner igen det där med liksom tankebanor. Som, bara, som man vet att man har haft hundra gånger. Men som helt glöms bort tills man påminns om dem, det där är lite dumt i huvudet att de glöms bort tills man påminns om dem men att man hamnar i samma situation igen så att det kommer tillbaka och så fort man är tillbaka i det så känns det bekant liksom och, och för mig var det eller är det någon slags sån här eh, man Show aktig grej, att allting är bara på låtsas det här kan bara inte vara sant det här kan inte vara på riktigt och oftast när jag får den här eh, den här känslan det är när man är uppe och flyger i ett flygplan. Men jag fick den bara när jag gick hem. nu kommer det en annan sjukhistoria, men den är inte sjukhistoria men det kanske låter sjukt för att eh, vi har en häst. En har vi har haft jättelänge. Det är mest chans att ha en häst men i och med att vi är tillsammans för alltid så har vi ju den tillsammans kan jag tro så att vi har en häst och det kanske jag aldrig har sagt men så, så att, jag bara sa det nu när jag skulle säga när jag var på väg hem från stallet så att inte det lät så konstigt och bara men det lät ju också konstigt att säga, vi har en häst skit samma det där Henne kan vi prata om en annan gång men på väg hem från stallet så såg jag sig så du vet de har de har röjt i skogen så att det är som bara långa långa gator och så går det pinner efter pinner efter pinnar. pinnar Sådär dubbel eller trippelpinnar. Med så superstora elledningar elledningar eller telefon, Jag vet inte exakt vad det är. Men du vet, kablar som går upp i himlen. Över en. Och så rakt genom skogen. Och då fick jag precis den här känslan igen. Att det här kan inte vara på riktigt. Jag fattar inte hur folk orkar göra det här. Och det, och det är liksom lite... Åh, oh, nu, nu låter jag som så lat och oengagerad. Och så där. Men jag känner någonstans... om. Om det hade finnits bara Anders här. Ja, jag heter Anders förresten. det kanske man skri... I en bra podcast hade man presenterat det är lite tid. Nej, men det sa Johan introt, hoppas jag. så att. Ja, jag heter Anders, skitsam. Jag hörde redan spår hur. Fuck det jävla korvkast. Men i alla fall. Hade det bara finnits Anders här på jorden, då... Då hade, det varit liksom, då hade det inte varit så jävla mycket sådana där i hus och ledningar som gick upp i luften och eh, stora broar och avancerat Utan då hade det varit minsta motståndets lag som gällde. Fan, vi, kan väl, vi kan väl rulla in de här ledningarna i bara i lite, vi kan ta sådana ICA-kassar och rulla runt dem och så bara lägga vi dem i, genom skogen. Och så om de går söndag ibland, då får vi väl gå ut och reparera dem. Men det blir fan lättare än att dra upp alla de här pinnarna eller någonting. Jag vet inte om ni känner igen det när man, när man åker över så stora områden uppifrån. Och man tänker liksom, fan det, det är liksom människor som har byggt alla de här jävla grejerna liksom. Var inne. Alltså, jag, jag, alltså okej, okay, vi är 6 miljarder människor på jorden. Vi har levt... Eh, i, alltså civiliserad modern hus tid kanske 150-200-300 år om man inte bor på Gotland för då är det typ 500 år men då, då i alla fall så så, så, så så kan man ju bara rent logiskt förstå att det kan bli så här det kan råka bli så att vi har byggt så jävla många hus jag tänker bara när jag, vi åkte från Gotland hit upp till Umeå eh, E4 hela vägen upp eh, 65 mil och på vägen där, rusningstrafik. Man kanske ser... Ja, alltså nu tror ni att jag ljuger. Men jag tror fan man, man hinner se 10 000 bilar på den här vägen. Det är ju alltså konstant... Varje, varje sekund kommer det nya bilar. Och det bara sprutar bilar åt båda hållen. De kör förbi de kör vi kör förbi dem. De kör bakåt, de kör framåt, höger, vänster. Överallt är det bilar. Och då kan man tänka... Min lilla hjärna kan man tänka... Hur fan, har, hur fan har vi haft tid att bygga alla de där bilarna till exempel? Varje bil tar ju... Det måste ju ta ett par timmar att bygga en jävla bil i alla fall. Och det kanske inte är så att det är någon som står och spika ihop. Det kanske inte finns någon som bygger bilar längre. Det är bara en sån här man ser på... På film när man, ska, när man ska prata om samhällets förfall och arbetsförlust, då ser man den här gula robotarmen som bara flyger runt och lyfter upp ett bildäck och tjofsar fast det och sen tar han två fönster och spika in dem liksom. Det kanske är han som har hinner byggt alla de där, men det känns ändå, Sju är, är, är jag helt ute och cyklar nu? Jag vet inte vem jag har att fråga. Jag skulle behöva någon liten wingman som bara kunde sitta och hålla med. Bara, Nej Anders, det där låter fan logiskt. Jag räknar lite på det och det finns för många bilar. Men, men jag, jag, kan, jag kan tänka det jätteofta. Att se man bara ett vanligt, såhär, en gammal skrotig laggård. Eller man ser liksom ett hus här och där. Eller någon liten lägenhet. Men när man ser så mycket samtidigt, då blir det som att... Såhär, Nej, det finns fan, inte. Det finns inte tillräckligt med sten på jorden, för att bygga så här stort Jag vet inte vad det är. Någon slags. Någon slags liten brist i hjärnan. Men det där har jag också fått en, en, en, en känsla sen sist som, som var väldigt lärorik och som jag uppmanar er att följa. Och det är att våga se sig själv som dum i huvudet ibland. Det, det, det kanske inte låter. Jätte, för, för vissa låter det ingen lockande alls För vissa är det Ja men jag vet att jag är dum i huvudet Och det är du verkligen inte Du är liksom inte dum i huvudet eh, Om du kan ladda ner en podcast från internet då, då är det fan en fin människa Och du har säkert något att, att bjuda på det, Allting kommer att ordna sig mycket Det är lugnt eh, Men eh, hur som helst eh, det var Jag ska inte gå in på när är Äcklet något mer Men det var hela den här brevvickrejen Eh, och jag som var helt övertygad Hade gått runt och sagt till folk Jag, bara, men jag har sett tillräckligt mycket Jag är övertygad om att han kommer få vård eh, Det och det där Och så så så mycket mm, Okej. Okay. Och sen eh, som de flesta vet Så fick han ju fängelsestraff Och då blev ble det först Kom den där Alltså en människa som jag Jag, jag låter ju inte särskilt smart när jag, när jag pratar så här Men jag vill gärna se mig själv som i alla fall lite kvicktänkt Och som att jag förstår ganska mycket liksom. om jag var i Matrix kanske jag inte skulle se hela koden men jag skulle kunna, ja, jag skulle kunna spränga några äpplen i alla fall det skulle jag kunna göra eh, så, så känns det ibland och så när, när det kommer en sån här grej när man har fel man har, man har fel på riktigt, att sitt sätt att förstå världen är ganska annorlunda då det första, första kroppen gör då, det är ju liksom Ja men det här är den anledningen Till att det blev så här Eller det är liksom lite så, lite så så där Att man på något sätt Ska ha rätt ändå Och jag tror kanske att en del av er känner igen det I alla fall, att man på något sätt Ordnar till det lite så att man inte hade fel utan, ja men jag hade lite fel Kan jag gå med på men Det var bara därför och därför och egentligen hade jag ju rätt Men, men det, det, det, på något sätt Där kände jag verkligen att jag bara Nej, jag hade fan fel Och så, och så kände jag mig som att jag hade tolkegrejer fel. Jag hade kanske missförstått saker. Jag var inte tillräckligt smart för att förstå hur det skulle bli. Och det kan man aldrig se framtiden i 100 klarhet Så att, det var rätt soft. Jag ska nog göra det oftare när jag har fel. Och bara säga, nej, jag var inte tillräckligt smart för att förstå det här. Liksom. Nej, nu vet jag inte heller. I och med att ni, ni har liksom ingen men knapp för att skicka in till mig snackar skit <laughs> eller snackar sanning. Så det, det kanske inte är så. Det kanske är normala människor som kanske känner sig dumma och smart om annat Men jag går nog ofta och lura in mig att jag är smartare än vad jag är. Och det här var liksom... Det var rätt skönt. Även om jag nog gärna hade sett att den där mannen hade fått vård. Inte, inte för honom personligt, men det känns lite konstigt om ja, psykiskt friska människor Ska kunna göra sådana där hemskheter. Nu går vi inte in på det djupare. Men jag, jag uttalar ju absolut inte att han är psykiskt frisk. Och har man följt det där ättegångarna så har man ju sett en hel del eh, bevis från eh, psykiatrikerna. Om, som motbevisar den tisen. Eh, Okej. Okay. Ah, Klassisk podcast. Det börjar lite skärmigt. Det är lite mysigt. Det är lite korkat och skönt. Och sen pratar vi om Breivik. Och så blir vi alldeles. ledsna. Vi lämnar det aset bakom oss. Det har gått tio minuter sen senaste musiken. Egentligen lite kort, men nu för att vaska bort äcklet ur öronen här kommer en låt. Puss på er! I can't talk, been drinkin' mean Jake, Lord, now I can't walk, ain't got nothin' now to lose, thought I'm a Jake walking, papa with a Jake walk blue. Listen here, papa, can't you see, you can't drink Jake and get along with me. A jeekwalking papa with a jeekwalk blues I'm a red-hot mama that she can't afford to lose Listen here, Danny, while I tell you once more If you're gonna drink, jeek, don't you knock at my door Listen here, mama, I have to call your hand I'm a jeekwalking papa from a jeekwalk land Jake walking papa just hanging around. Now I've made this song and it may not rhyme, but I'm a Jake walking papa just having a good time. My daddy was a gambler and a drunkard too. If he's living today, to have a Jake walk too. When I die, you can have my hand. Gonna take a bottle, take to the promised land. Feeling kind of drunk, brother. See be wearing Jake socks there in a while. You know they call them iron socks. You know, I bet you don't know one from the other, brother. Which is the other? By Viagra. 330 000. Det är, det är det som har hänt i veckan på Clutch.se ungefär. Det kom in en robot. Han försökte sälja viagra till oss lite. Att vi skulle köpa det där och komma igång lite. Men jag tror vi lyckades igenom genomskådan han, att han körde lite engelska. Han körde lite blå länkar och sånt där. Så att vi, vi kände det här är nog inte. Det här är nog inget vi ska nappa på va? Sen vet jag inte om man menar 330 000 kronor. För då. Det, det låter hemskt dyrt. Skit i det där. Det har inte hänt så mycket på klatch.se. Men jag hade tänkt mig en grej. Och nu äh, tänker ni. Wow vad häftigt. Ja, men jag hade tänkt äh, att det ska vara din förtjänst. Om det blir häftigt. Jag hade tänkt göra en liten lyssnarfråga. Det är lite av de här grejerna. Som jag tänker så är mycket på. Men ja, när man har svårt att uh, sova en natt, då, uh, då lägger man in sig i det här scenariot. Liksom. Och, uh, jag tänkte att jag skulle dela med mig ett av dem. Och jag skulle gärna vilja höra dina val till just, uh, till just det här scenariot. så att jag, jag skulle föreslå, om det inte blir pinsamt, uh, att du liksom sätter dig och blunder lite. Nej, jag lovar, jag lovar att jag kommer inte skrämmas. Uh, det, det är mitt nummer ett alltså det, kommer in, det är inget sånt där helt plötsligt och, och är, det, är det du den där rike jäven som kör runt i din nya bil då, då behöver du inte blunda och sitter du på bussen och det kan bli rånad eller gå av i fel hållplats då behöver du inte heller blunda men om du liksom sitter hemma eller någon annan säker plats då kan du nästan blunda för att för att, den, för att du ska liksom kunna komma in mer i det jag säger. För övrigt det här med det Jag berättar en rolig anekdota. Det är inte så jätteroligt. Men jag höll på när vi var som nya med klatsch. Så hade jag tänkt att jag skulle skriva ett, ett, ett inlägg på forumet. Med lite vilka regler vi tyckte skulle gälla där. Och det, det kan man ju tycka är lite... Lite... Alltså, höntigt att, att jag på något sätt skulle forma det där forumet till vad jag vill ha det. Och, och, och, det, och det, det blev aldrig heller något sånt här ett inlägg. Men en av de grejerna jag hade skrivit ner var att det var högst förbjudet att länka till klipp som, som skrämdes. Men det var vad jag gillade sånt här. Och <laughs> medan jag satt och skrev det här så la Johan då webmastern själv upp ett sånt klipp med någon jävla... Jag vet inte om det var någon bil och så kom du ut en rätt i ansiktet på en eller något. Så att eh, hade, hade jag varit webmaster då hade jag bannat <laughs> min egen webmaster. jag äh, skiter det där. Det var kanske inte så kul. Men, men sådana skrämselklipp om ni... Eh, nu kommer ni säkert göra det bara för att eh, jävla Men helst på helst inte skicka sånt till mig... Eh, Uh, inte för att jag blir rädd och gå sönder. Jag bara, uh, blir liksom lite irriterad efteråt. Det är lite liten sån här grej. Men vissa grejer gillar man bara inte. Det är typ som de här uh, första aprilskämten kan jag inte heller är så kul. Det är, liksom, det är bara så. Nu går vi vidare. Nu kommer scenariot. Nu kan du blunda igen. Nu har du, nu har du tittat en stund. Men nu kan du blunda igen. Det här är scenariot. <skratt> scenariot. Det blir alltså så här att det kommer ett brev till dig det. Och det är det ändå är några gobar som har de har koll på det. Så du kan inte rymma. Du kan inte dra ifrån det här. Du, du slipper liksom inte undan. Utan om tre veckor kommer de hämta upp dig. Och skäpper dig till en öda ö. Du vet inte vad det är. Du vet liksom inte ens i vilken världsdel. Det kan vara en liten asiatisk ö, en liten afrikansk ö. Vi kan hamna i Sydamerika. Eller det kan vara... ja vi säger så här, det är ganska, ganska skönt klimat. Det är inte en isö. Det är liksom ingen så grönland -ö som bara är flytande is. Det kan vi säga. Utan det är liksom lite... Ja, men det, det, det, det är ett ord som inte smakar så jättegott i mitt mun. Men lite Robinson kanske. Och man kanske kan säga att man tänkte på den gamla Robinson-boken, inte på den här jävla tv-serien. Ja, skit i det där. Okej, tillbaka till illusionen. Gubben säger, om tre veckor då kommer vi skicka väg dit till en öde... Så att så här är det. Människorna i din omgivning, de kommer liksom veta om det här, men de kommer inte, de kommer inte kunna stoppa det. Så eventuella förhållanden och sånt där om de är beredda på det så kan de liksom, få, det är inte som att du bara försvinner menar jag Utan man hinner säga, ta farväl och sånt där att Människor kanske är oroliga ifrån det Du kanske förlorar jobbet eller eh, får dålig betyg om du går i skolan fortfarande men, men det är inte så att folk tror att du bara försvann från jordens yta Utan de vet att, håll er nu, i 365 dagar Ja, oh, ni gissade rätt, ett år alltså Ska, ska ni vara på den här ödön? Det finns ingen annan på den här öön, och det finns liksom ingen risk att någon kör förbi där, och ni kan bara köra, köra, köra bort mig härifrån. Utan 365 dagar kommer du vara på den här öön. Och så här är reglerna: Du kommer bli avsläppt helt naken på den här öön. Och. Du får, eh, om, du, om du överlever och klarar dig bra de här, efter 365 dagar, då kommer det till samma plats där de släppte av dig. Då kommer det en eh, ny båt eller flyg eller en teleportör eller något jävla robot dit och säger välkommen hem. Och när du väl kommer hem då, då är det fixat. Då är det liksom, ekonomin i framtiden och sånt där, det är fixat. Du, du kommer ha det bra, du kommer kunna ta det lugnt. Det kommer vara, ja men det blir ett rätt så behagligt liv efter den här ön. Men du måste klara dig 365 dagar på den här potentiellt läskiga, livsfarliga och matbristande ön. Så att det jag vill veta nu är så här. Du kommer få en plast ICA kasse Och i den här ICA kassen får du lägga tre grejer. Och det som du måste tänka på är att det måste rymmas i kassen- men också vikten. Så att den, den, du måste kunna bära den här kassen så att du ska kunna bära den ett par kilometer utan att den brakar sönder helt. Så att du kan liksom inte, nu vet jag inte vad man ska kunna lägga in som är så tungt så att i kassen bara sprängs. Men det ska vara både, så man kan liksom inte säga att man, ett objekt är ett objekt. Det är klart vill man ha kläder, det är klart man kan ta en overall eller någon sån där grej så har man det. Eller om man vill ta ett par skor, är det ju ett objekt. Men om man säger så här, jag vill ha en soldriven cd-spelare, är det är nummer ett. Och sen en bland skiva med alla låtar i världen, det är ju inte ett jävla objekt. Det är ju, utan, då, då får man säga, och, och, om man vill offra två grejer, eller alla tre, då får man ta med sig en jävla soldriven cd-spelare och två jävla cd-skivor. Och det är också det att de här grejerna de köps in nya så att ni kan inte på något sätt förbereda dem. Så, så ska ni tänk inte ens att ni ska ta en jävla iPod och lägga in all musik. För det första, om du ska ta med en jävla iPod till en öde, om du bara får ta tre saker och du ska överleva och Alltså om du inte är jävla krokodiljäger Då är du ju dum i huvudet Om du ska ta en jävla iPod det, det var det första jag säger Men jag tänker mig att min publik Ganska många skulle bara som första grej säga Jag skulle ta med mig en dator Med alla avsnitt av Radiogamer Eller med 200 spel från Steam Nej men det kan du inte För att om du väljer en dator Då kommer du få den direkt från Elgiganten den är liksom, det, är inte slad, det är inte en ström i den så du tar med den som nummer ett. Ja, vad ska du ta med sen då? Ja, men jag tar med en generator och en dunk för det plats i en kasse. Det är en fråga. Och då svarar du: "Nej, jag tror inte det." Och då säger jag: nej, det är exakt så där." Så tänker för lite, ni ska ta med tre saker. Det är klart att man kan ta med sig en grej som, som man behöver för nöje. Man kan ta med sig en, en frisbee. Just <laughs> det. Jag var själv på en med en frisbee får man motion i alla fall. Ja, för det är det som blir problem på en öde. <laughs> Eller... ja, eh, eh, så du kan träna bort några av de extra kilorna som kokosnötarna lägger in i boken. Men eh, hur som helst, tre saker. Det kanske, man kanske vill ha liksom något lite vapenaktigt, för om man ska jaga... För det kan jag tänka mig. Jag, jag är väl ingen där som har prediker min vegetarianism, men jag, jag skulle jag var på en ö Då fick jag väl ta, ta, ta liksom Någon jävla torsk en, Eller en sån där rosa, lila torsk Som de har där borte eh, Får jag väl ta en sån på något sätt Och grilla upp han men, eh, Så det kanske man vill ha ett vapen För jakt, men man kanske också Behöver det i försvar Man vet ju inte vad som finns där Man kanske vill ha skor eller man vill ha lite kläder Man kanske ska ta med sig lite mat Från början, men i 365 dagar det är inte så mycket mat som man kan få med sig då i den där lilla kassen När man kanske vill ta med sig lite, låt säga, tändare. Man kan göra elden lättare än att hålla på att snurra på pinnar och sånt där. Det där vill jag att du... Ja, vi kan göra det så här. Att du tar en paus nu. Eller, det var ju dumt att jag sa nu där. Du tar en paus när jag pratar klart. När det kommer musik, då tar du en paus. Om du vill alltså, jag, jag ska inte säga åt dig vad du ska göra Du är en vuxen människa, om du inte är ett barn Men då vet jag inte varför du lyssnar på det här Eller det kanske, du kanske är ett barn Som tycker det här är jättekul Men jag tänker mig, är du ett barn Så tycker du inte att det här är jättekul Då är det typ någon av dina föräldrar som har tvingat dig att lyssna på det här Och, och då tycker jag du kan säga till dina föräldrar Att du inte vill lyssna på någon mer, För att det är det är inte så kul om man är ett barn och lyssnar på sånt här. Det, det förstår jag. Va? Jag menar så här, om du vill ta en balance när det kommer musik. Då kan du göra det. Och så kan du liksom tänka dig in sådär. Ett år på den här öen, Vad ska jag ta med mig? Och, och och det är klart att det får vara skämt. Det känns som att på internet allt man ska göra ska vara så jävla ironiskt och roligt och man ska skriva Twitter som bara ska vara liksom någon jävla punchline hela tiden. Jag, jag skulle hellre se att ni faktiskt tänker till lite. Vilket tre prylar i en ica kasse med vikt och volym och allt det där, bla bla bla bla. Ska man ta med sig till en öde? Ja, men själv är man ju lite sugen på klädgrejer. Kanske mat och lite vapen. Jag skulle tycka det var jävligt soft med täcka alltså. Eller något sånt mygnet. Alltså, nu, nu har du chansen. Eventuellt kanske man kan ta med sig något som kan vara bra till allt det där. Du kanske kan komma på... Nu det får inte vara för fuskigt. Kan du hitta en maskin som är tändare, kniv, mygnet, byxa, bralle, tröje, skjorte, slips och skor i samma gång? Ja... Ah. Vi får väl kolla på den där. Lägg in en jävla längs så får jag se. Jag, jag kan godkänna om den är okej okay då. Men risken är ju till slut om vi diskuterar det här för mycket att alla tar med sig samma skit. Men eh, om du har lust gå in i eh, avsnittsmappen eh, på klatsch.se eh, och skriv du kan skriva också. Hej Anders! Jag tyckte det, jag tyckte det var... Skits. Nej det behöver jag inte säga att ni ska skriva Ni kan bara skriva så här: ett, två, 3 Och så bara, eh, burkjordet Skockar, en kniv och eh, Sen solbriller Det kan ni skriva, ett, två, tre bara Och sen fuck off och så dra. det är lugnt eh, Ja, nu är det dags för Det här som jag pratar om, ta en paus i podcasten För att jag har den i bakgrunden Det låter som Musik Poor little turtle dove, A morning for a stone to love. Why not me for mine? Oh mine! Why not me for mine? Not gonna marry in the fall of the year. I'm marrying in the spring. I'm gonna marry a pretty little girl who wears a silver ring. A ring who the silver ring. The ring? I'm not gonna marry in the spring of the year. I'll marry in the fall. I'm gonna marry a pretty little girl where's the dollar show show where's a dollar show I went up on that mountain to give my horn a blow. Way down in the valley I heard that rooster. I had that rooster crow. My daddy had an old man. He rolled her off to town. Sold her for a new ten cents and got a nickel down, a damn, got a nickel down. I went up on the mountain to get a turn of corn. There I couldn't carnage tiller and the was broke the horn, A horn, the and broke the horn. And there's hogs in the pen and the corn feed them all. Okej, okay, Curvecasten har finnits ute på marknaden i, i mer än ett år nu. Och det är väl lite firande. Jag vet inte om vi har uppnått det som jag vet inte vad som har tänkt att uppnå överhuvudtaget, men det har varit kul att göra det i alla fall eller det är kul att göra det, det är, nu ska vi inte bli sanna, jag fick ett, ett mejl från en tjej som undrade om jag hade något tips för hon ville börja göra en podcast och det där är ju jag har ju svarat henne, så det är nu, nu är det inte så här något slags öppet svar men jag tänkte det kanske är fler som vill höra lite tips och, och då tänker jag inte sådär rent tekniska och jag kan inte ge, om, om jag skulle ge dem officiella tipsen hur man gör en bra podcast då skulle jag på något sätt utge mig för att vara podcastmästaren och det tror jag ni förstår, det tänker jag aldrig aldrig, jag, eller jag ska, man ska aldrig säga aldrig eh, men, men jag kommer inte göra det förrän, förrän den, den, den kronen sitter på mitt tilltänkte huvud men eh, hur som helst så det, är, det, det jag kan säga lite efter det här året med korvkasten är väl både det att det är väldigt, väldigt svårt att göra en podcast själv tycker jag, jag, jag för min del som, som lever väldigt mycket i min egen verklighet så, så är det det är hemskt kul att kunna göra de här egna avsnitten. Även om det är lika roligt att prata med alla de härliga människorna jag har fått prata med genom de här året. Så att det är svårt att välja. Liksom. Om man skulle ta, ta om man skulle välja, nu får du bara göra det själv. Eller nu får du bara göra det med gäster. Då, där, där tror jag man måste hitta sin, sin egen grej. Jag, jag skulle nog rekommendera att man gör den tillsammans med någon. Och kanske... Och det är sånt här jag tänker på. Hur jag ska kunna få korvkasten att funka bättre. Att man gör. Nåre lite fasta punkter. Eller lite lösa ramar i alla fall. För att. Äh, det här med att försöka uppfinna hjulet. Varje gång. Det är ju liksom. Det är underbart. För, för, för den jag är. Men det är ju också jobbigt. Liksom, för nu när det bara kommer. en I månaden kanske. Så kanske det är lätt att tro. Att det bara är. Ja det kommer in och sen så cyklar Jag runt på min enhjuling och bara Woho uh, uh, skrattar uh, Men, uh, men det, jag tänker ju ganska mycket På det där med oh uh, jag behöver göra en Korvkast och det ska bli och det, jag ska, Just den där, den där Grejen att nu var det 14 dagar sedan Nu var det 17 dagar sedan, nu var det 22 dagar sedan Nu var det 41 dagar sedan det kommer en Den där grejen är det som är jobbigast Med, med korvkasten för att det här är säkert felaktigt men jag har inbillat mig att det går bara att göra en korvkast så där när alla planeter står exakt rätt. Liksom. När, jag, när jag vill dra mig till micken och sätta på den det är då det går att göra. Och det, det här avsnittet, det här svamlet bevisar ju att det är ingen hemlig så som krävs för att göra en korvkast. Det är inte som att, att det skulle bli sämre kvalitet om jag gjorde det här avsnittet i torsdags. Men... Det, det, det är så jag inbillar mig i alla fall. det är så jag lugnar mitt ibland ligger samvete för att jag, jag gör något så kul så sällan. Annars tror jag man måste göra någonting man också tycker är roligt Det, det, det blir lätt annars att man slänger in såna här grejer som ja, men du vet, man läser rubriker från Aftonbladet och om man, man inte brinner för det om man inte älskar de här lite flippade nyheterna eller älskar att diskutera de senaste filmerna eller något, då tror jag inte man ska göra det bara för att man känner sig tvingad att det, man måste prata om någonting eller behandla något som, som känns lustfyllt. Att själva, själva inspelningen ska kännas rolig. Liksom. Och, och sen tror jag, det här vet jag många som inte håller med mig om, Men jag tror att man måste spela in någonting man själv gillar också. Jag, jag tänker mycket så, vare sig det här, man gör musik eller... Man, nu har, nu, eller jag, jag, ska säga, jag gjorde mycket spel i click and play Som var ett sånt här inte, spelutvecklingsverktyg Av skolan enklare För många, många år sedan Men, men min, där, där var det alltid så när man, när, man, när man skapar något Så tycker jag att man ska skapa något Som man själv vill ha Att man ska se sig själv som största konsumenten Och det går ju bara när man gör så här Lite piss som korvkasten Eller gör ett spel som man bara spelar själv Med brorsan men, men det finns nog fint i det där ändå. För, för att man, man, kan, man kan alltid ja, se om andra människor det här kommer nog folk uppskatta. Det här, men, men, men det där vet man ju aldrig helt säkert. Man vet att det här tycker jag är intressant eller det här tycker jag är kul. Där, där kan man i alla fall vara säker att det finns, och det här kommer låta jättesorligt men att det finns en människa som kommer att gilla det. Och, och det, det är nog lite det jag har lyft efter det här året. Och... Och sen tror jag en viktig sak och det här kanske blir det som ni hakar upp er på och tänker, det här är det du saknar Anders men som faktiskt bakom kulisserna jag jobbar väldigt hårt med och det är just att ha en, en fet jävla handbroms som man kan dra i hela tiden både om man har spelat in ett långt segment som man inte, men man gillar inte det eller när man lyssnar på det i redigeringen så funkar det inte, tar man bort det direkt liksom, det är inte Håller på att tram inte ha saker bara för att ha saker. Men också är det lätt... Jag vet inte om... Jag tror att det kan kännas igen när man är inne i ett projekt så här. Att man, att man börjar se allting som en del i projektet. Att, som, som jag... Det här tror jag många känner igen sig Det här med att till exempel ta kontakt med människor man har förlorat, förlorat kontakten med. I alla fall ni som är lite äldre som jag så blir det ju lätt så att sådana människor man träffar i utbildningar och kompisar från förr och sånt, bara inte ut av någon som helst självvald anledning utan bara av att livet blåser på så tappar man bort människor längs vägen så man inte, ja, men man tappar kontakten helt enkelt och, och när man sitter och tänker, jag undrar vad den här personen gör idag och där idag, då kommer det ändå, då sitter den här lilla chippet inprogrammeret som säger Ja, ah, men du kanske kan ringa upp alla de där och så göra en korvkast av det. Och, och, sen, och, och sen så måste man, och då kanske ni tänker, ja ah, det vore kul. Men där, där måste man dra i handbromsen för det, när jag kände så, det var inte det jag ville. Jag, jag ville ju prata med människor som jag tycker mycket om men som jag inte pratade med på väldigt länge. Men jag ville, det var inte, det var inte bara så att det skulle bli en korvkast att, att på något sätt försöker man få allt att kunna bli. Oj, nu måste jag ringa supporten för min Xbox har dött. Ja, men jag kanske kan göra en korvkast av det. Att Det, det får inte bli så heller att man, att man ska börja leva hela sitt liv bara för att göra en korvkast eller en liksom, Sofia-kast eller vad man nu vill göra. Det är nog det enda tipset jag kan ge. Alltså, kör nu hans hjärnet är varmt för att för, snart är podcasten död. Det kan jag fan lova er på något sätt. Eller, nej, jag ska inte lova, men jag tänker mig att det är blivit det har blivit för hett nu. Det är blivit för mycket nu för att det ska kunna forts. Det som med, med Iphonen. Det är ju liksom den nya Nokia 3210 eller vad den heter. Det är ju varannan som tar upp sin mobil på bussen har ju en Iphone. Så att eh, snart kommer det något nytt hett, häftigt coolt liksom. Så att eh, jag, jag tror att eh, om man ska gå och dra igång en podcast. Då ska man göra det nu. Och jag tror inte man ska... Eh, men man ska göra det man är bra på helt enkelt. Och det kan vara vad som helst. Eller det man är nöjd med. Man, man, man vet väl hur man interagerar med människor. Och vad man får bra respons på respektive inte bra respons på. Är man, tycker man om att berätta skämt. Då kanske det är det man är bra på. Eller märker man att folk tittar lite snett och ser lite obekväm ut. När man drar en, en fräckis. Då kanske det inte är, är det man ska göra. Eller så blir det perfekt. Jag säger emot mig själv. Och jag tror att jag är fel man och lyssnar på när det kommer till podcasttips det har jag just bevisat men kanske att någonstans på vägen om man har en intelligent hjärna som har någon slags sorteringsfunktion kan man dra ut några grejer där och limma ihop det med sin egen filosofi och få någon slags eh, funktionell helhet <laughs> nu känner jag mig som David Brent här men det var, det var inte riktigt så det var tänkt um, jag tänkte avsluta denna ett års Ja, lite drygt ettårskorvkasten med en. Ja, men bara en liten historia från mitt liv. Och det var historien om när jag eller jag och hela mitt sällskap och också känt som band blev utslängda från ett bröllop. Det låter ju. Dramatiskt. Man, jag, jag har aldrig varit den här som har varit utslängd från krogen eller utslängd från hockeymatchen och sånt. Men vi har varit utslängda från ett bröllop där vi själva stod för underhållningen. Och eh, jag vill väl, eller det har ni redan förstått att det var inte mitt fel. Eller vad säger jag så? Som att jag skulle vara värst killen som inte kan göra dumheter. Nej men det var inte mitt fel, jag svär. Det var, vi hade ett band, det var soul, det var funk, det var... Ja, det var väl inte det bästa bandet i världen men det var, det var bra för den tiden liksom, och det var vi var coola då tyckte jag i alla fall och en, vi hade träffat en kille som hade sett oss spela, jag tror, jag tror det var någon mystisk spelning, det var liksom jag har spelat på Häftiga ställen och jag har spelat på mycket mystiska ställen. Och jag känner på mig att det här var ett mystiskt ställe vi hade spelat på. Och efteråt hade det kommit fram en man som hade förklarat att han och hans fru skulle gifta sig i slutet av sommaren. Och han ville överraska henne med ett band. Och det, det kändes så bra. Överraska en, en liksom blivande fru med ett band. Liksom perfekt. Det var på Gotland dessutom perfekt. Vi slapp åker iväg en Ta lite ching-ching och få en gratis fest och få lite, vad ska man säga, exponering för lokala öron. Så att ja, det är klart, vi tog på oss det. Sen visade det sig när vi välkom dit då att det här, var, det här var hemligt. Det är klart, överraske sin fru blivande fru, det, det betyder ju hemligt. Så att det borde vi väl ha förstått. Men, men det blev liksom lite komplicerat när vi skulle dit på den här. Det var hos, jag tror det var hans papp en jättefin. Liksom, han var konstnär Så det var en väldigt spektakulär Gård på Gotland liksom, Snofsig och fin Men ändå liksom, eh, ja, Lite jordnära Och eh, livsnjutig eh, Den där farsan gick bland annat Runt i Kimmon och hela kvällen Och rökte cigarrer liksom, Väldigt så där, livsnjutigt För att återanvända det ordet Men eh, där, där så att vi, vi skulle då komma dit och så skulle vi i hemlighet liksom bära in saker så i som en. Ja, det var som ett stort hus på gården som de hade gjort om till liksom så här dans och bar och sånt. Men som då den här frun inte hade sett. Hon visste inte om att det fanns ett dansgolv, det fanns en scen, det fanns belysning, det fanns en bar där man kunde servera öl och sånt där. Utan det där hade han han hade kommit på det där helt själv. Han var en riktig, riktig man alltså. Där han fixar allting och hans fru kommer att bli så glad av att få live musik på sin bröllopsfest. trodde han. Så att vi, vi smög in där lite. Köra runt lite. Lägga upp, koppla i sladdar. Dra av några låtar när hon är i iväg och fixar någonting. Jag vet inte vad. Och de kanske var och gifte sig det är väl antagligen när man gör de var väl i väg och gifte sig såklart när någon släppte in oss och vi kunde soundcheck och ställa upp och sen låstes det in där och sånt där. men de visste ju inte riktigt heller när, när själva evenemanget skulle äga rum, när det skulle bli dans för det skulle ju vara middag, det skulle vara drinkar, det skulle vara lite tal det skulle vara fest i fest och sen skulle det avslutas då med den här kulminera i den här lilla ladan med oss då, trodde vi men så det, det, det ingick också Att vi var tvungna Att vara där hela kvällen Och, och, och, och då ljuga för att ingen annan fick reda på det heller utan vi var tvungna att vara där och ljuga att vi var några av hans kompisar så att vi, vi vi höll oss lite på oss själva men det kom folk och så började känna hej jag är hans moster där. Jag bara, om vi är hans kompisar där vi har plugga med han och vi. Vi var tvungna att säga massa saker för att ingen skulle få reda på att vi var bandet och eh, det, det är ju redan där rätt så, alltså det är lite komedimaterial och även om Oftast så vill man ju att insatserna ska vara högre. Det värsta som hade hänt här var att folk hade kommit på att viva bandet och ja, då hade hemlisen varit avslöjad. Det är inte, så, det är inte som att vara liksom en tjuv på en polisstation eller att vara liksom en fotbollsspelare på en hockeyplan. Utan det, det, det var rätt lugna insatser. Eller låga insatser kanske man skulle säga. Men det visste sig att insatserna trots allt var lite större än planerat. När, när sen kvällen hade fortsatt, det var god mat, det var god dryck, allting, vi hade jättekul, alla tyckte om oss. Det var liksom så här, ja men vi, vi fick polare där och det var liksom så här: yes, vilket skönt fest, gud vad, vi, vad ska bli kul att spela för de här ikväll. Vilket härligt gäng liksom. Kan det varit 200 personer i mellan 25 och 40 års åldern plus några äldre släktingar. men liksom en sån där riktig drömpublik verkligen och uh... Då så börjar kvällen lide mot sitt slut. Eller är det är liksom finalen. Yes, yes. Så att vi smygar in där och det dras igång lite lampor och sånt där. Det frun på ögonbindel. Och så liksom ska det dra igång. Vi hade liksom tänkt så här. vi jammar lite intro och så där. Så det var liksom lite bas. Och det var liksom lite funky trumkomp Och Eh, det, det gick lite på orgen och blåset, pyste lite och sådär, och eh, öppna dörren och hon kommer in där och folk jublar liksom, och det är kul stämning och hon tar av sig eh, ögonbinden, yes det är ett band och det är ett dansgolv som jag hade önskat, och vi kör av en två, tre låtar och folk dansar lite och sådär, och sen kommer hon upp till oss efter, ja ah, men tre låtar säger vi och så säger hon det, men eh, kan ni nå Linda Bänktsing eller kan ni nå Typ Carola eller någonting? Och, och vi. Vi visste inte riktigt vad vi skulle säga. Vi var ju en, någon slags soul funk -grupp, som skrev våra egna låtar och bara liksom drog lös lite på ett amål i, i fem minuter. Och du vet, ylde lite och höll på. Så vi fick ju erkänna, när vi, vi kan liksom inte några Karola-låtar direkt. Nej, och så gick hon ner. Och sen så började hon stor gråta. Och så sprang hon därifrån och folk sprang efter. Och vi helt plötsligt stod vi och spelade för ett dansgolv där det kanske var fyra personer av de här 200 som ens var där liksom. Och vad är det som händer? Vad är det som händer? Eh, och sen kom mannen i där och bara, Aj, ni måste lägga av oss, ni måste dra härifrån. Det börjar bli riktigt dålig stämning. Eh, gav oss ett kuvert med pengarna och, och, och liksom medan vi riggade av så bar han ut eh, CD-spelare för att de ska kunna spela lite Carola och sånt och dansa till istället. Och vi fick då spela, ja ah, men kanske fyra, fem låtar vi fick vara där och festa, vi var där en, ja men vi var säkert där sen ett på dagen, och sen efter fyra låtar, då fick vi packa ihop när alla såg sur ut för att vi hade lämpe bruden på något sätt och det där, det där kommer jag ihåg det där var en det där var en historia då, och det, det kändes nu, det här är nog första gången jag återberättar den på kanske 6-7 år, men det känns fortfarande som det är en historia lite, att vi vi, vi var nästan Wedding Jag vet inte om man säger wedding crashers De menar ändå så att vi kom in på ett bröllop Och försökte där. Utan vi kom in till ett bröllop Och höll på och göra det till crash. Eller bröllopet var väl redan avklarat, Så det hade väl mer blivit Smekmånaden som hade varit lite kraschad Av att vi inte hade lärt oss Carola låter. och sen Ja, det, det uppföljde efter några veckor av att han liksom hela tiden ringde och bad om ursäkt och höll på att dö av skam. Men nej, vi, vi fortsatte och surre. Men nu, nu har väl den här historien ändå fått ett värdigt avslut i en korvkast. I september 2012, sådär, ja, sju-åtta år efter det inträffade. Jag tror att eh, regnet faller ner utanför min eh, Umeå-fönster här. Det betyder, som ni säkert redan har märkt, sommaren är slut. Men det kommer en ny, och jag ska säga helt ärligt så ser jag faktiskt lite fram emot vintern. Det är någonting med, med vintern som kan få... Eh, promenaderna och bli ännu mer liksom fantasifyllda att det faktiskt blir en liten kamp mot elementet, i alla fall här uppe när det kan bli liksom minus 30 och snön flyger så kan det kännas väldigt läckert att gå ut där med öronsnäckar med någon bra musik och bara känna att eh, ja, man liksom fantisera om hur man pulsa mot sin eh, potentiell räddning genom antarktis eh, glaciär eller något sånt där så det, det kan jag se fram emot lite. Det kommer säkert bli andra negativa grejer med att det blir kallt och svårt att ta sig fram och sådär. Men eh, jag, jag, jag ser fram emot Man får inte hänga kvar vid så man som har gått förlorad utan man får se fram emot framtidens alltså, potentiella gåvar. Det, det kommer en eh, ny dag imorgon också och det kan vara den bästa i ditt liv. Tänk på det. Jag ska säga så här. Att jag... Nej, men jag ska inte lägga upp det så där fult som jag alltid brukar göra. Jag, jag ska göra det lite mer smooth. Och det gör jag såklart bäst genom att prata lite extra. Den där avslutningen, den ska komma som en överraskning. Tusen tack. Jag älskar er. Och har det så satans bra. Nu. Get the gun. Oh Johnny, get your gun! Oh, Johnny, get I the gun, get Johnny, the the gun. Keep right back on the ground. gun! Get Oh Johnny, get the gun! Get gun. Get gun. Oh, Johnny, get good, I say. Get the gun, get the gun, oh, Johnny get your gun I say. discretion is advised.